Хіба Миколка йому пику підтовче? І знову серйозно додав. Ти ж сама розумієш, якщо він когось убив, ми не можемо цього так лишити. Тримай ключі. Там у бордачку касети. Оляна слухняно стиснула пальці, взяла зв'язку, настирливо всунуто їй у долоню і мовчки вийшла на двір. Хай там, що творилось у Кремені в голові, він дав обіцянку і зі своєю принциповістю тепер не порушить її. Дивитися ж на те, як двоє чужих чоловіків лупцюють зв'язаного хирлівого хлопчика і усвідомлювати, що нічого не можеш вдіяти, Уляна і справді не хотіла, а тому – Відчувши від морозного повітря пекучий біль у горлі, худко побігла до машини. У салоні вона одразу увімкнула пічку і магнітофон. Проте, уявляючи, що може коїтися в хаті, абсолютно не чула музики. У голові мерехтіли можливі варіанти – із кожною такою реалістичною картинкою у ній закипала лють. Вона злилася не на Павла, який, можливо, вбив її сестру, не на Володю, страшні малюнки якого виказували пекло, що вирувало в душі цієї зовні спокійної людини, і навіть не на черевичного, огидного в некерованих спалахах жорстокості. Вона злилась на Богдана, єдиного винуватця того, що ті троє чоловіків мали тією чи іншою мірою викривлену психіку, отруєну привабливою теорією про надлюдиною. Несподівано Уляна збагнула, що за десять років жодного разу не спробувала поглянути на свого коханого очима дорослої жінки, не зазіхаючи на затертий ідеальний образ. Тож тепер, складаючи докупи його несамовите прагнення бути найкращим, жорстку, нацистську філософію, нетерпіння до найменших людських слабкостей і навіть жертовну закоханість у Мареєву, вона побачила амбіційного хлопчика з безліччю комплексів, який, боляче переживаючи розлучення батьків, намагався довести свою потрібність іншим, попри те, що став непотрібним таткові. Тепер його поведінка втратила для неї божественну. На шарування. І вона чітко бачила у ній зачатки душевної хвороби, що виявились заразною і поширилась на Богданових шанувальників. І цей смішний, по суті, жалюгідний хлопчик володів її життям більше 15 років. Вона марила ним навіть тут, у Києві, постійно відчуваючи його незриму і завзято вишукуючи його у натовпі. Ні, Уляна вже не злилася. Вона його ненавиділа. То було велике, довгоочікуване звільнення. І в тому, за яких обставин це сталося, існувала певна іронія долі. Зимовою ніччю, в глухому селі. Кумедний кінець кохання її життя. За годину хвилювання вщухло. Думати про Богдана раптом стало нудно. Бажання піти перевірити, чим займалися хлопці, теж не було. Не хотілося виходити з натопленого салону. Вона відчула, що втомилася. Напруга останніх тижнів Хвороба, а надто безсонна ніч, проведена у в'язких бесідах із Кремнієвим, заставляли повіки зліплюватись, і, перебравшись на заднє сидіння, вона прилягла з наміром подрімати. Різкий стукіт змусив її прокинутися. Кремнієвий мостився біля її ніг, намагаючись якнайменше потурбувати. Але з просоння Уляну розізлило, що він не сів біля водія і не дав їй поспати. «Куди лізеш?» сердито пробурмотіла вона, тручи кулачками очі. «Спи, спи!» полохливо замахав руками Володя. І, підкоряючись почуттю протиріччя, Уляна сіла, сонно Хитаючи важкою головою, водійські двері двічі клацнули, і, напустивши холоду, в салоні з'явився Микола. «Що?» – громово прокинулась, чомусь стривожився він і завмер, дивлячись кудись у бік, чи то на дім, чи то на дорогу. «А що з Павлом? Де він?» – стурбовано поцікавила Там. Кремнєвий невиразно сіпнувся, під боріддям указавши на хату. Чоловіки виглядали дивними і, остаточно прокинувшись, Уляна почала застібати пальто, щоб провідати полоненого. «Сиди!» – Володя грубо смикнув її за рукав, дивлячись у ту ж точку, що й черевичний. «Не виходь!» «В чому річ?» Мені треба вийти, хочу в туалет. Почала хитрувати вона і раптом запнулась. У чорнильній темряві ночі спалахнув яскравий язичок полум'я. Що це? Їй не відповіли. І керована передчуттям Оляна знову спробувала вискочити з машини, не відводячи погляду від Жовто-гарячої плями червичний перегнувся назад і міцно вхопив її за зап'ясток, а Володя притис ноги. Відчуваючи недобре, Уляна відчайдушно забилась, стараючись вивільнитись, проте не сила було навіть поворухнутись. «Пустіть мене! Негайно! Що ви накоїли?» «Відповідайте, що ви не робили?» Не послабляючи хватки, хлопці, мов зачаровані, стежили за вогнем, і кілька разів, даремно рипнувшись, вона затихла, також попавши під вічну магію полум'я.